Валентині захотілося на те плакати, ридати. Вона впізнавала у цій жінці себе, свою приниженість, свою колишню бідність, свої сльози. Навіть синець свій напівобличчя упізнала. «Не відвертайтесь, Галю, не соромтеся. Ви ж знаєте, хто я?» «Б'є?» – запитала просто, без викрутасів. Галина зітхнула. «Галочко, ти поглянь, що я приніс?» Станіслав виставив на стіл спершу пляшку дешевого червоного вина, свій головний трофей, а потім все інше – ковбасу, масло, крупи. «Давайте я допоможу намастити канапки», – взялася за ніж Валентина. Вона опізнала його, цей ніж. Він заглибина на пластмасовій ручці. Поклала колись на край гарячої сковороди і загаялась. Ніж здавсь таким рідним. Господи, та що ж і ж з вами, Галю? Жінка, глянувши на багатство, яке звалилось до її холодильника, чомусь судомно ковтнула. Раптово зблідла і почала осідати на підлогу. Валя ще встигла підставити їй кухонну таборетку. Нічого-нічого, прошепотіла майже білими губами Галя. Трохи гарячого чаю, і все минеться. Валентина відчинила шафку, де сама тримала колись крупи, цукор, чай, каву, і жахнулась. Порожньо. Порожні, чисто вимиті прозорі банки для круп, які колись давно сама купувала. Зручні банки. Одразу видно, яка крупа. Не треба шукати, відкривати кришки. І видно також, що вони порожні. Холодильник уразив такою ж стерильною чистотою і порожнечею. Ні яйця, ні масла, ні шматка сала, ні каструлі з вчорашніми котлетами. Тільки пляшка з мутною, найдешевшою олією, якої й залишилось на денці. З цього дивного холодильника навіть холодом не війнуло. Ми вимикаємо холодильник з метою економії. За електроенергію менше платити. Якщо варю борщ, тоді, звичайно, вмикаєм. «Але вже третій день, як закінчилась картопля», – пояснила Галя, яка вже прийшла до тями, випивши гарячої води з цукром. «Стася, господарю чортів, де ти там? Бери гроші і дуй на базар. Купиш картоплі, капусти, буряків, цибулі. Галю, ще чого?» «Може, смальцю трошки? Можна смальцю? Так добре борщик засмажувати». Обережно, щоб не попросити зайвого, спробувала здійснити заповітну мрію Галина. «Купиш смальцю, от тобі гроші, і якщо хоч копійки недорогоюсь, заберу пляшку, зрозумів?» Узялася в боки таким знайомим з колишнього життя, коли вона зрідка пробувала відстоювати права козацької дружини жестом. «Зрозумів, зрозумів, Явалюшо, ти не наїжджай так на мене, що я доброго слова не розумію. Я ж не алкаш якийсь, пропащий. Я кожної хвилини можу зав'язати, не віриш?» Захочу і зав'яжу, хоч сьогодні. Для мене горілка тьху, я актор, людина творча. Я, якщо хочеш знати, згоря п'ю через вас, баб. Бо ти мене лишила, а Галька кричить. Твоя, як ти висловлюєшся, Галька, від голоду мліє, а ти, чортяка здоровий, останні копійки пропиваєш. Зірвалась на крик, хоч як стереглась Валя. Сам заробляю, сам і пропиваю. Маю право, мої бабки. Ну, якщо так, ми поїдемо на базар з Галиною. Поверни гроші, чуєш? Ну, Валюшу, не серця, за кого ти мене маєш? Я ж нормальна людина. Я вас усіх поважаю, навіть люблю. Я тобі вдячний, ти нас дуже виручила, правда, Галюнчик? Зараз я збігаю, тут біля нас є базарчик дешевий. Куплю, принесу все до копійки». Валя змінила гнів на милість. Поки Стас бігав за картоплею, а Галя потай, присоромлено ховаючись, жувала шмат хліба з маслом, Валентина оглядала свою колишню квартиру. Минули роки, а нічого нового не з'явилось. Навпаки, люстра розбита, залишився один плафон. Перехопивши її погляд, Галя взялась пояснювати, яка прикра випадковість призвела до такого катастрофічного і непоправного наслідку. Валентина криво усміхнулась. «Це ви мені пояснюєте, Галочко? Гадаєте, я не знаю, як це буває?» «Вибачте, я не думала, що він тоді теж був таким. Як ви могли з ним жити? Ви... ви така... така ж, як ти». Просто я знайшла силу піти,